А він мене застерігав від футуризму Семенка. І правильно, як я потім зрозумів, примітка. Семенко Михайло, Михайль Васильович, 1892-1937 роки. Український радянський поет-футурист. Я не любив його розхитаних ритмів – не верхарнівського типу, але там, де він ставав більш-менш організованим ритмічно і гостродумним, він мені подобався. Якось я зайшов до редакції «Вісті» у кабінет редактора. На місці блакитного сидів симпатичний брюнет з гострими, жагуче чорними очима, маленький і зосереджений. Я його спитав «Ви Семенко?» – а він мені «А ви Сосюра?» – так ми з ними познайомились. А Він мені як молодому поетові радив не дуже зважати на літературні авторитети, що справа не в тому, скільки книжок вийшло у письменника, а що він дав нового, в чому його оригінальність. Він мені, між іншим, радив римувати корова і театр. Першу пораду його я сприйняв, а другої – ні. Я працював у літературному відділі «Наркомосу», де виходив журнал «Червоний шлях», редактором якого був товариш Коряк. У черговому номері «Червоного шляху» я прочитав новели Мамонтова, і одна з них мене гостро обурила. В ній було таке місце – «Спить обдурене село, засипане снігом і прокламаціями». Я сказав товаришеві Коряку – «Як ви могли надрукувати таку новелу? Це ж справжня контрреволюція! Я піду в ЦК!» Товариш Коряк перелякався і почав виправдовуватися, що його не було в Харкові, що номер вийшов без нього і так далі. Я пожалів товариша Коряка і в ЦК не пішов. У черзі за бідним обідом для співробітників наркомусу я познайомився з Копеленком. Його здивувало, що я в черзі щось мурмотів. Я йому сказав, що пошепки складаю вірші, бо в черзі довго стояти, а я не люблю гаяти часу. Копеленко познайомив мене із Сенченком. Примітка. Сенченко Іван Юхимович. 1901-1975 роки. Український радянський письменник. Літературну діяльність розпочинав і як поет, видавши збірку «В огнях вишневих завірюх». Наскільки перший був жвавий, запальний і любив літературу всією своєю широко розкритою сонцю і вітрам життя душею, настільки мовчазним і зосередженим був кремезно збитий русявий другий. Вони жили на журавлівці, і я часто заходив до них, де ми ділилися духовною їжею, а вони ще й підгодовували мене смачною гречаною кашою. О юність! повна сонця і надій, юність. І що для тебе була гречана каша, голодні пайки, холод і нестача в одязі, коли тобі належав весь світ, мила моя, жертвена і героїчна юність? Через те, що в мене була політична освіта слабенька, брошурного характеру і трохи військово-політкурсантівського, де я познайомився тільки з основними принципами марксизму і керувався більше класовим інстинктом, я вступив студентом до Комуністичного університету імені Артема. Примітка. Комуністичний університет імені Артема – вищий навчальний заклад у РСР, що готував кадри керівних партійних і профспілкових працівників. Університет було створено у 1922 році на базі реорганізованої вищої партійної школи ЦК КПБУ у Харкові. У 1932 році був реорганізований у вищу комуністичну сільськогосподарську школу. Ректором був, о радість, товариш Скворчевський, якого я дуже любив, а він мене, як поета. Екзаменував мене професор Яворський, якого дружина, що він її покинув, викрила фотографією як австрійського жандарма. Він мене спитав, як ви гадаєте, це добре, що на землі точиться класова боротьба? Я сказав, ну від того, що я скажу, добре це чи ні, класова боротьба не припиниться. Це закон життя нашого часу, об'єктивний закон, який не має нужди в моїх оцінках. А я був прийнятий до Артемівки. А тільки мені не сподобалось, що професор Яворський сказав про мене, що я чудесний матеріал. Який я матеріал? Я людина. А в Артемівці викладав професор Рожицин, який в той же час працював і в ЦК. А він прославився своєю чудною і дикою для мене лекцією Красота ета контрреволюція і під час диспуту по ній розбив пух і прах усіх своїх опонентів. Хоч мені дивно було, як це він проповідував, що красота – контрреволюція. Хоч сам любив квіти і мав дуже красиву дружину. А коли він у ЦК перевіряв дівчину, що хотіла мати роботу секретарки, то сказав їй «У вас не красивий почерк». І от Валентин Сергійович Рожицин читав нам, студентам, Лекции по истории культуры. И когда я до к то я запиской спросил его, почему Пушкин писал по-русски. Все, или больше студентов, гремнули расходистым смехом, мовляв, яке ідіотське запитання. Но Рожицин сказал, товарищи, здесь не до смеха. Вопрос очень серьезный. Информирую. Пушкину гораздо легче было писать по-французски потому що он думал по-французски, а по-русски он писал, потому що був під вліянням народного творчества. Няня, професор, розв'язав мої останні сумніви. Справа в тому, що за мій перехід як поета з російської мови на українську, я не подобався багатьом студентам. Вони дорікали мені за це, майже як за національну зраду, вважали українським націоналістом. І коли я говорив їм, що писав би російською мовою, якби народився в Росії, бо я знаю тільки літературну російську мову, а народної не знаю, без знання ж народної мови письменником, яким я хочу стати, не станеш. А Гоголь, казали вони мені. Так Гоголь тим же й великий, що своїм знанням народної української мови збагатив російську літературу, казав я, але це їх не задовольняло. Один мені сказав: Зачем ти змінив королівську флейту на сапілку?» Я гаряче відповів: «Сапілка мені дорожче тисяч королівських флейт. І от за допомогою товариша Рожицина я розв'язав для себе свої вагання в сторону рішучого і беззастережного переходу на українську мову. Ну, звичайно, я задавав товаришеві Рожицину запитання для студентів.